Розділ 35. Стосунки. Неможливо говорити про сповнення сенсу життя, обійшовши тему стосунків. Наші стосунки – це те, що робить нас людьми. В контексті щасливого життя стосунки важливіші за гроші, славу, соціальний статус, гене та все, до чого нас спонукають прагнути в першу чергу. Наші стосунки – й те, наскільки ми в них щасливі, нерозривно пов'язані з нашим загальним здоров'ям. Вони лежать в основі рівняння. Здорові стосунки – все життя захищають наше фізичне та психологічне здоров'я. Йдеться не тільки про партнерів життя та шлюб, а про всі наші стосунки – з друзями, родиною, дітьми, оточуючими. Про це говорять не лише наукові дані щодо дослідження чинників здоров'я та різних біологічних індикаторів, а й реальні люди. У першій п'ятірці того, про що шкодують помираючі, є шкода, що я обірвав зв'язок зі своїми друзями Та попри те, наскільки це визначає наше буття, а також наскільки довго та щасливо ми живемо, ми й досі гадаємо, що нам робити, аби мати здорові стосунки Інструкцій нам ніхто не давав ми починаємо спілкуватись з оточуючими та вчитись на цьому досвіді з моменту свого народження. Ми формуємо шаблони стосунків, починаючи з наших найперших. Із батьками, братами та сестрами, далекими родичами та однолітками. Ми мусимо засвоювати ці уроки в найвразливішому віці, коли ми не обираємо стосунки, а цілком від них залежимо у сенсі виживання. Моделі поведінки, які ми засвоїмо на ранніх етапах життя, іноді виявляються не надто корисними в дорослих стосунках. Але враховуючи, що стосунки – невід'ємність складних довгого та щасливого життя, як нам почати розбиратись, як їх поліпшити, навіть якщо ми вже дорослі? Тут стануть у пригоді ідеї, які підкидає як індивідуальна, так і парна терапія – Когнітивно-аналітична терапія – це вид терапії, що визначає, які моделі стосунків ми обрали для себе в дитинстві та як вони діють у наших дорослих стосунках. Для людей, які проходять кат, часто стає відкриванням процес визначення ролей, які вони відіграють у стосунках, та циклів, у яких вони застрягли. Та що нам робити, щоб краще зрозуміти і поліпшити свої стосунки, якщо у нас немає доступу до кат? По-перше… Треба розвіяти деякі міфи, які нас змушує вірити популярна культура. Через них нам здається, що ми абсолютно неправильно розуміємо все довкола. Більшість цих міфів стосуються інтимних стосунків, а також стосунків із друзями та рідними. Міфи про стосунки. Кохання не має бути складним. Кажуть, що коли ви одне одному підходите, то можете просто рушати на зустріч заходу сонця, і все завжди у вас буде добре. Ця теорія не має нічого спільного з реальним життям. Через неї багато людей незадоволені своїми стосунками. Тривалі стосунки – це не поїздка річечкою на човнику. Треба брати весла і приймати зважені рішення, що ґрунтуються на ваших цінностях. А іноді треба працювати, і повторювати це потрібно регулярно. Якщо ви частіше пливете за течією, ніж свідомо приймаєте рішення та працюєте, можна легко збитися з курсу. Будьте як одне ціле. У стосунках та дружбі абсолютно нормально не погоджуватися одне з одним. Ви не мусите завжди в усьому бути згодні. Ви – дві різні людини, кожна зі своїми дошкульними місцями, досвідом, потребами та способами давати раду проблемам. Якщо ви по-справжньому відкриєтесь і знайдете зв'язок з іншою людиною, ви неодмінно побачите в ній сторони, які вам доведеться терпіти і сприймати, щоб підтримувати стосунки «все життя». Завжди будьте разом. Хай то в дружбі чи в інтимних стосунках цілком нормально, добре проводити час окремо. Ви не мусите бути двома частинами однієї людини. Ви – два окремі унікальні індивідуми. Цінувати аспекти своєї особистості, які роблять вас особливими, не означає ставити під загрозу стосунки. Цей міф накладається на наш страх бути покинутими та змушує багатьох людей заважати своїм партнерам чи собі розвиватись у стосунках. Коли нам комфортно у стосунках, нам простіше бути окремими людьми та не відчувати загрози з боку різних аспектів життя партнера. Довго і щасливо! Скрізь від казок до голівудських фільмів історії завжди закінчується там, де починаються стосунки. Ніби вся суть лише в тому, щоб знайти ідеальну людину, а тоді обов'язково настає нескінченне щастя. Стосунки – це шлях, на якому вистачає несподіванок, поворотів та вибоїн. Навіть у найміцніших стосунках бувають кепські дні. Періоди нерозуміння, незгоди, іноді один або обидва партнери зазнають тяжких поразок чи втрат, хворіють, страждають. Іноді вас долають суперечливі емоції. Вам здається, що колишня пристрасть минула. Іноді один або обидва партнери не розуміють, чого хоче чи потребує близька людина. Іноді ми щось неправильно розуміємо та завдаємо іншій людині болю. Коли ми купуємось на міф продовго та щасливо, то починаємо припускати, що, можливо, нам не судилось бути разом і рвемо стосунки, не усвідомлюючи, що вибоїни на дорогах трапляються всім. Якщо вас навіть занесло на узбіччя, цілком можливо знову разом виїхати на шосе. Успіх стосунків – це лишатися разом за будь-яку ціну. Стосунки дуже сильно впливають на наше здоров'я, щастя, але просто мати якісь стосунки недостатньо. Щоб стосунки мали позитивний вплив на наше життя, потрібно старанно працювати над поліпшенням зв'язку з людиною та приймати обережні свідомі рішення. Звісно, за себе ми відповідати можемо, але не можемо змусити змінитись партнера. Абсолютно нормально закінчувати стосунки, що шкодять вашому фізичному та психологічному добробуту. Існує багато служб, що надають підтримку людям, які не почуваються безпечно в стосунках. Як стати вправними в стосунках? Коли ми дбаємо про себе, ми дбаємо і про наші стосунки. А коли ми працюємо над своїми стосунками то дбаємо про себе? Тож усі описані в цій книжці інструменти спрямовані допомогти вам подбати про себе. Також допоможуть вам стати людиною, якою ви хочете бути в стосунках. Стати більш вправними в стосунках не означає навчитись змушувати іншу людину робити те, що ви хочете. Під час парної терапії ви можете пропрацювати над вашими стосунками разом – але ви також можете це зробити, розібравшись у своїх потребах і поведінкових моделях, та циклах, у яких ви застрягли. Коли ви краще зрозумієте себе та навчитеся нових способів спілкування з оточенням, зокрема із собою, ви будете здатні на справжні зрушення в якості ваших стосунків. Розуміння того, ким ви хочете бути, який вигляд ви хочете мати в очах оточуючих і як утримувати певні межі та дбати про себе в стосунках може стати вашим компасом. Тож коли складнощі перипетій у стосунках збиватимуть нас із пантелику, нам не треба буде чекати, доки хтось інший укаже нам дорогу. Ми звертатимось до себе, відступатимемо на крок від Мольберта і дивитимемось, чи вписуються наші нинішні рішення у загальну картину, яку ми намагаємось створити. Прив'язаність. Наші прив'язаності формуються на ранніх етапах життя – вони не починаються за нашим вибором, наш мозок запрограмований прив'язуватись до того, хто про нас дбає, аби гарантувати собі безпеку. Таким чином кожна дитина шукає близькості з батьками, звертається до них по допомогу та втіху, коли потрібно, та використовує ці стосунки, щоб створити для себе надійну базу. Коли дитина має цю надійну базу, вона відчуває, що безпечно може досліджувати світ і формувати нові стосунки, спираючись на те, чого вона вже навчилась. Але коли трапляється щось непередбачуване і батьки не можуть забезпечити необхідний зв'язок із дитиною та дати їй опору, вона може перенести свої нестабільні внутрішні процеси і у дорослі стосунки. Стосунки з батьками впливають на наше спілкування з іншими дорослими, адже це наш шаблон, який ми сформували, щоб розуміти, чого очікувати від стосунків і як у них поводитись. Мати певний тип прив'язаності – це ще не вирок. Це не означає, що ви приречені спілкуватись з оточуючими лише певним чином, але не завадить розібратись у деяких циклах, у яких ми застрягаємо в дорослому віці». Наш мозок уміє пристосовуватись, тож якщо ви зрозумієте ці моделі та свідомо вирішите на стабільній основі діяти інакше, з часом це стане для вас новою нормою. Тривожна прив'язаність Тривожна прив'язаність може проявлятися у вигляді потреби, постійного переконання в тому, що вас люблять і що інша людина вас не покине. Люди, яким властива тривожна прив'язаність, імовірно росли в середовищі, де не були впевнені, що їхні опікуни повернуться. Також цілком можливо, що їм бракувало стабільного людського тепла та чуйності. Тривожна прив'язаність проявляється у формі прагнення догоджати людям, проблем із вираженням особистих потреб, уникання конфронтацій і конфліктів, зацикленості на задоволенні потреб партнера навіть ціною шкоди своїм. Постійна зацикленість на тому, щоб не бути покинутим, власне, може і стати причиною проблем. Адже в пристрасному бажанні підтвердження почуттів люди з іншими типами прив'язаності бачать прагнення контролю, а це призводить до конфліктів. Партнер із тривожним типом прив'язаності може зачаїти образу на партнера, який не може регулярно доводити йому свої почуття, але при цьому також не здатен як слід висловити свої потреби через страх конфлікту. Відповідь у цій ситуації не полягає ані в постійному потоці доказів почуттів, ані в ігноруванні своїх потреб з розрахунком на те, що вони зникнуть. Натомість партнер із тривожним типом прив'язаності може тренуватись викликати почуття безпеки незалежно від іншого партнера. Для цього потрібно пізнавати себе та вчитись заспокоюватись. Інший партнер допоможе, якщо регулярно демонструватиме зв'язок між ними, не чекаючи, поки його про це попросять. Тож є речі, над якими можна працювати як індивідуально, так і парно, уникаюча прив'язаність. Цей тип прив'язаності здається фактично протилежним до попереднього. Декого близькість та інтимність лякають і викликають відчуття небезпеки, попри те, що потреба в людському зв'язку все ж залишається самодостатність дає відчуття безпеки, деякі люди викладаються рівно настільки, наскільки потрібно, щоб стосунки тривали але відчувають дискомфорт, вразливість і страх через цей зв'язок та постійно хочуть у собі закритись, щоб уникати близькості та конфронтації. Таку поведінку часто приймають за нелюбов і байдужість, але річ у тім, що колись вона здавалася людині максимально доречною. Особи з уникаючим типом прив'язаності, ймовірно, мали батьків, які були до них недоступними на фізичному чи емоційному рівні, та не задовільняли їхніх потреб. Можливо, їх відштовхували чи ігнорували. Існує хибне твердження, мовляв, люди з уникаючим типом прив'язаності не хочуть і не потребують ніякої близькості. Насправді вони такі самі, як і всі, просто їм складно ослабити оборонні редути, які вони колись становили для захисту. Людям із тривожною прив'язаністю треба вчитись терпіти труднощі самодостатності – а от тим, у кого прив'язаність уникаюча, слід учитись терпіти дискомфорт від близького зв'язку. Партнери можуть їм у цьому допомогти, якщо спробують зрозуміти, чому близькість викликає у них відчуття небезпеки, та разом із ними працюватимуть над поступовими подоланнями дискомфорту від неї. Впевнена прив'язаність коли батьки в змозі правильно відповідати на емоційні та фізичні потреби дитини, з часом ця дитина зрозуміє, що свої почуття можна обговорювати та сподіватись реакції на них. Вона спокійно виражає свої потреби та знає, що можна чекати від світу їхнього задоволення. Це не означає, що її батьки були ідеальними, але вони були достатньо надійними, щоб дати їй міцну базу та виправляли свої помилки, коли припускались їх, тож довіра не руйнувалася. Дитина із впевненим типом прив'язаності не обов'язково постійно щаслива. Вона цілком може показати своє розчарування, коли батьки її залишають, але потім пробачає, коли вони повертаються. У дорослому віці вона насолоджуватиметься близькістю, мітиме висловлювати свої потреби та почуття, але при цьому матиме певний ступінь незалежності. Опевнена прив'язаність – це міцний фундамент для здорових дорослих стосунків, але не гарантія ідеальних рішень і поведінки. Коли люди із таким типом прив'язаності вступають у стосунки з тими, у кого прив'язаність іншого виду, їм варто намагатись виявляти розуміння та співчуття до партнерів, у яких дитинство склалось інакше. Неорганізована прив'язаність Якщо батьки не можуть забезпечити дитині турботу та надійну, стабільну емоційну підтримку, або якщо взагалі виявляють жорстокість, це може призвести до розвитку неорганізованої прив'язаності. В дитинстві це може виявлятись у вигляді уникання або спротиву опікунам, адже суміш пережитого збиває спантелику та дезорієнтує. Людина, яка потрібна дитині для безпеки, одночасно може бути страшною та загрозливою. Пізніше в дорослому віці цей тип прив'язаності може викликати труднощі в подоланні емоцій та призводити до відчудженості у відповідь на стрес. Людина дуже боїться бути покинутою та часто має проблеми в стосунках. Як і в попередніх випадках, змін можна досягти за умови певної підтримки. Треба попрацювати над страхом близькості і над страхом лишитись на самоті. «Хоч те, через що ми пройшли у ранньому віці, може серйозно впливати на наше самовираження в дорослих стосунках – це не обов'язково довічний вирок. Зрозуміти власні моделі поведінки, а також моделі поведінки людей, з якими ми вступаємо в зв'язок – це великий крок вперед у сенсі поліпшення стосунків». Це підвищує ваші шанси навчитись не приміряти поведінку інших на себе та приймати свідомі рішення, які допоможуть вам збудувати близькі й міцні стосунки з партнером, що покращить ваше життя. То як же це зробити? Що робити, щоб почати налагоджувати свої стосунки вже сьогодні? Як і в більшості випадків, швидких рішень немає. Створити щось довготривале – це не про один грандіозний жест, який миттєво все виправить. Суть у відносно невеликих щоденних рішеннях, які ви приймаєте свідомо та ненавмисне, у тому, щоб наполегливо і стабільно намагатись рухатись до своїх цінностей. А щоб гарантувати, що ваші дії ґрунтуються на певних намірах, а не на імпульсивних реакціях, треба час від часу робити крок назад і думати, якого вигляду ви хочете надати картині. Дослідник у галузі стосунків Джон Готман стверджує, що для чоловіків та жінок основний чинник, який визначає, наскільки вони задоволені своїми стосунками до 70%, це якість їхньої дружби. Тож зосередитись на тому, щоб стати одне для одного найкращими друзями – це непогана ідея. А щоб поліпшити якість дружби, потрібно регулярно насолоджуватись товариством одне одного, старанно розвивати взаємне співчуття і повагу, пізнавати одне одного до найменших дрібниць, знаходити способи виражати своє захоплення одне одним і турботу у повсякденному житті. Щоб більше ми наповнимо життя близькістю та переживаннями, що посилюють дружбу, то більш захищеними будуть наші стосунки від неминучих вибоїн, що з'являються у вигляді суперечок, буремних подій і втрат. Набагато простіше долати життєві пороги, якщо ми вміємо гребти синхронно та маємо глибоку повагу і вдячність одне до одного. Зв'язок у цій книжці я багато говорила про те, наскільки небезпечно пригнічувати емоції чи уникати їх. Стосунки, хай то інтимні, дружні чи родинні, нерозривно пов'язані з емоціями. Коли люди спілкуються, то змушують одне одного щось відчувати. Кілька слів близької людини здатні або піднести нас до небес, або збити з ніг. Зрозуміло, що коли емоції сильні, ми відступаємо, тікаємо. Унаслідок цього зв'язок між двома особами слабний. Будь-який терапевт чи дослідник скаже вам, що вміння йти одне одному на зустріч – це фундамент глибокого та міцного зв'язку. Втрата зв'язку із собою, своїми емоціями та близькими людьми має негативні наслідки для стосунків і нашого психологічного здоров'я. І все ж, нас оточують речі, які спокушають уникати неприємних моментів. Ми глушимо емоції нескінченними гортаннями сторінок соцмережі, кидаємось торч голов у роботу не можемо спинитись. Або ж ми відвертаємося від близькості та одержимо, прагнемо стати кращими, так як нам диктує зовнішній світ. Ми шукаємо чогось близького до ідеалу, тягнемось ближче до багатства, але все це абсолютно не те, що нам потрібно. А що ж тоді потрібно? Ось що думають експерти про способи побудови змістовного та тривалого зв'язку між людьми. Самосвідомість Стосунки – це складно, адже ми не завжди можемо знати, чого потребує, про що думає та що відчуває інша людина. Але ми знаємо це щодо себе. Найкраще починати налагодження стосунків із себе. Не зі звинувачень та атаку власний бік, а з допитливості та співчуття – Зосвідомлення циклів, у яких ми застрягли, та причин, з яких це сталося. Це робить можливим наступний крок – визначити, як припинити ці цикли. Ми не завжди можемо гарантувати, що наш партнер у стосунках займатиметься подібним самоаналізом. Та коли ми починаємо змінювати власну поведінку, це може спонукати іншу людину теж реагувати інакше». Це не означає сподіватися, що вона теж зміниться. Це означає зосередитись на тому, ким ви хочете бути в стосунках, як ви хочете поводитись, що ви хочете принести в ці стосунки, а також, якими ви бачите певні межі та чому. Емоційна чуйність. Сильні емоції, які ми відчуваємо під час турбулентності в стосунках, не ірраціональні. Безпечний емоційний зв'язок – основний пріоритет нашого мозку, чиє завдання допомагати нам вижити. Коли ми кричимо, плачемо, тікаємо чи мовчимо, то насправді запитуємо одне й те ж, просто по-різному. Ти зі мною? Чи достатньо багато я для тебе значу? Що ти робитимеш, коли я дуже тебе потребуватиму? Типи прив'язаності, про які ми поговорили – це різні способи поставити ці запитання. Коли ми бачимо, що зв'язок із людиною слабне, наш мозок вмикає режим «бий або тікай», і ми починаємо робити все можливе, аби знову відчути себе в безпеці. Для когось це агресія, для когось – втеча. Хтось замикає емоційні двері та не показує, що йому взагалі є до цього діло. Коли ми потрапляємо в такий цикл, нам здається, що вже неможливо бути разом із людиною, хоч насправді далеко не останню роль тут відіграє стрес. У своїй книжці «Тримай мене міцно» Сью Джонсон, викладачка клінічної психології та експертка з емоційної парної терапії, стверджує, що коли люди не воз'єднуються, вони продовжують почуватись ізольованими і далекими. Єдиний шлях назад – зробити емоційний крок на зустріч партнерові. За її словами, коли одна людина у відчайдушній спробі отримати емоційну реакцію, звинувачує іншу та сприймає це як сигнал про свою помилку, що паралізує її та змушує ховатись. Щоб це виправити, треба навчитись розуміти потреби партнера в контексті близькості та прив'язаності. Звісно, простіше сказати, ніж зробити, особливо коли вас переповнюють емоції. Тож необхідно тренуватись, заспокоюватись і контролювати власний стрес. По-друге, потрібно реагувати на ці потреби з чуйністю, добротою та співчуттям, даючи іншій людині зрозуміти, що вона для вас важлива. У цьому процесі дуже важливо триматись поряд і бути уважними, а не ховатися. Скарги з повагою Більшість людей знають, які зауваження допомагають їм найкраще сприйняти, почути і чогось навчитись, а які заганяють їх у лабіринт сорому. Коли справа доходить до звинувачень, у програші лишаються всі. Щоб збудувати здорові стосунки, не слід відмовлятись від власних потреб, або догодити партнеру, але треба виявляти співчуття та турботу, які б ви хотіли відчути на собі в миті збентеження й труднощів. У здорових стосунках теж трапляються конфлікти, вони вимагають копіткої роботи над відновленням зв'язку, коли той слабне. Хай якими були б нюанси конкретного конфлікту, у кожної особи лишається потреба любові та прийняття її такою, як вона є насправді, якщо винести за душки її помилки та неправильні поведінкові моделі. Один з фундаментальних аспектів терапії, що закладає міцний фундамент для здатності до самоаналізу, це побудова стосунків, де є розуміння та безумовне позитивне сприйняття, але немає осуду. Коли ми боїмося, що нас можуть покинути, коли нам соромно, чи коли ми відчуваємо, що нас не цінують, ми не в найкращому стані для того, аби ясно мислити про те, як рухатись далі. Ми в режимі виживання. Коли наближається складна розмова, слід ретельно все обміркувати та підготуватись. Це допоможе вам значно більше, ніж потік критики та зневаги. Якщо ваші слова будуть спрямовані на конкретну поведінку, а не на атаку всієї особистості людини, всі будуть у виграші. Треба чітко дати зрозуміти, чого ви хочете і як почуваєтесь, тоді нікому не доведеться вгадувати, у чому річ. При цьому демонструйте турботу і повагу, яку б хотіли відчувати у свій бік, якби помінялись із людиною місцями. Звісно, це непросто, особливо коли емоції на піку, тож потрібно триматися за свої цінності та пам'ятати, якими партнерами ми хочемо бути. Ремонт коли справа доходить до ремонту стосунків, наш пріоритет – відновлення зв'язку. Для цього обов'язково потрібно визнати свою роль у тому, що сталося, йти на компроміс і пристосовуватись. Крім того, для відновлення зв'язку потрібні складники, які колись цей зв'язок створили – прийняття, співчуття, любов і вдячність одне за одного. Але домогтись цього майже неможливо, коли емоції зашкалюють – Тож усе не обов'язково має виправитись миттєво. Абсолютно нормально спробувати мінімізувати шкоду, зробивши крок назад, щоб заспокоїтись, перш ніж застосувати більш конструктивний підхід. Усе це звучить ідеалістично, а реальне життя не завжди таке. Старих звичок складно позбутись, але не потрібно бути в стосунках перфекціоністами. Іноді щось іде не так. Секрет у наполегливості та вмінні відступити, переоцінити ситуацію та зробити все можливе, щоб її виправити. Якщо щось повторити достатньо кількість разів, воно стане звичкою. Курс на вдячність. У попередніх розділах я говорила про те, наскільки корисно спрямовувати акцент своєї уваги на вдячність. У метушній повсякденності дуже легко завести жвичку, найбільше уваги приділяти партнеру тоді, коли йому варто щось змінити, коли він вибиває нас із колії. Прийняти свідоме рішення, зосередитись на речах, які ми поважаємо, і цінуємо в людині – відносно просте завдання. Але це здатне змінити не лише ваш емоційний стан, а й ваше ставлення до партнера. Спільні значення та цінності Якщо ми вирішили прожити життя з іншою людиною, тоді наша переоцінка цінностей та споглядання повної картини буття вже стосується не лише нас. Ключ до стосунків, здатних витримувати життєві перипетії, в тому, щоб визначити, в яких точках наші цінності збігаються з цінностями партнера, і поважати те, що в дечому вони відрізняються. Можна почати із самих стосунків. Із того – як би ви хотіли ставитись до партнера і яке ставлення хотіли б бачити у відповідь? І з того, як би ви хотіли спілкуватись, яку підтримку ви хотіли надавати і отримувати? Також можна зважити ваші особисті цілі та спільні мрії на життя. Деякі аспекти стосунків і сімейного життя можуть бути священними для вас обох, а деякі – один із партнерів підтримуватиме лише тому, що знає, наскільки це важливо для іншого. Наприклад, йдете на сімейну вечерю з родичами, яких не дуже любите, бо знаєте, як багато ваша підтримка означає для партнера. Як я казала в попередніх розділах, чітке розуміння того, що для вас найважливіше, діє ніби компас та вказує шлях, коли ви не знаєте, куди йти. У стосунках дуже важливо аналізувати і розуміти, що найважливіше для вашого партнера. Це допоможе зміцнити наш зв'язок і сформувати стосунки, в яких обидва партнери зростатимуть і процвітатимуть. Набір інструментів, як визначити, яким партнером ви хочете бути. Нижче наведені запитання-підказки допоможуть вам визначити ваші спільні цінності як пари. Можете скористатись ними для аналізу будь-яких стосунків у вашому житті, оскільки ми не можемо змусити змінитись іншу людину зосередьмось на тому, що можемо зробити ми. Який із типів прив'язаності, описаних у цьому розділі, найбільше вам підходить? Як це виявляється у ваших стосунках? Як би ви могли висловити співчуття за ненавмисні наслідки пережитого, при цьому беручи на себе відповідальність за своє майбутнє? За які риси вашого партнера та особливості ваших стосунків ви відчуваєте вдячність? Яким партнером ви хочете бути у стосунках? Які зміни могли б вам допомогти рухатись у цьому напрямку? Підсумок розділу коли йдеться про щасливе життя, стосунки важливіші – за гроші, славу, соціальний статус і все, до чого нас спонукають прагнути. Наші стосунки й те, наскільки ми в них щасливі, безпосередньо пов'язані з нашим загальним здоров'ям. Вони – основа рівняння. Працюючи над собою, ви допомагаєте своїм стосункам, а працюючи над стосунками, допомагаєте собі. Типи прив'язаності, які ми засвоюємо в ранньому віці, часто впливають на наші дорослі стосунки.